שיעור שני, חלק א' במלון. אנחנו בתל אביב. אנחנו גרים במלון הדר. מלון הדר הוא מלון גדול וחדש. במלון הדר יש עשר קומות. החדרים שלנו בקומה השמינית. יש לנו שני חדרים סמודים במלון. ברוך השם, יש מעלית במלון. המלון נמצא על יד שפת הים. במלון יש בריכת שחייה ושתי מסעדות. אנחנו אוכלים ארוחת בוקר במלון. מסביב למלון יש גינה יפה. החדרים הם גדולים ונוחים. בכל חדר יש טלפון ורדיו. לכל חדר יש אמבטיה ומקלחת. יש מים חמים וקרים במשך כל היום. יש גם מיזוג אוויר והסקה בכל המלון. השירות במלון הוא מצוין. במלון יש הרבה תיירים מאמריקה, מאנגליה, מצרפת ומקנדה. חלק ב' ארוחת בוקר סליחה, אדוני, איפה חדר האוכל? הנה, כאן, ישר, חדר האוכל. מתי אוכלים ארוחת בוקר? משעה שמונה עד שעה עשר. היינו רוצים לקבל ארוחת בוקר בחדר. בסדר, גברת. מתי? בשעה תשע, בבקשה. והילדים, האם גם הם רוצים ארוחת בוקר בחדר? לא. הם יכולים ללכת לחדר האוכל. במעלית. איפה המעלית? שם, בצד שמאל. באיזו קומה החדרים שלנו? בקומה השמינית. מה מספרי החדרים שלנו? 805 ו-807. יופי של חדרים. החדר הזה מוצא חן בעיניי מאוד. חלק ג' בחדר. אמא, החדר הזה לא מוצא חן בעיניי, הוא חדר קטן ובלי טלוויזיה. יש לך חדר נהדר, גם המיטה גדולה ונוחה. מה עוד אתה רוצה, ארמון? אני רוצה חדר אחר. אני רוצה להיות יחד עם אבא. בחדר הזה יש רעש. אי אפשר לקבל חדר אחר. לך לישון. לילה טוב, מוטי.